Комендант віддав його запорожцям, які навіть тіло не залишили у спокої, а відтягши голову, підвісили за ноги, і воно висіло на сухій гіляці два тижні, приваблюючи з граї гайвороння. Навіщо він надумав повернутися на Січ, ніхто не знав, то й рішення це не було належне оцінене. Цезуріона привезли до Польщі з гангреною правої ноги, вже не сподіваючись, що його можна врятувати. Але якась циганка забрала його до свого табору і вилікувала. Альгірдас Жвілкевський добився потім, щоб її скарали як чаклунку. Альгірдас випростався. Помахом руки відпустив ченця і, випнувши підборіддя, зупинився. Біля вікна на нього чекав Цезаріон. Ви поховали її тут, у монастирі? сказав, не вітаючись. Це чомусь дивно, отче. Вона сама прийшла до мене. Простила, майнула в його голові. Бог побачив. Забравши її, відпустив мою душу. Вона йшла до своєї смерті, щоб благословити мене на життя. Я праведний, чистий, а її? Її більше немає, ніби підхопив його думку Цезаріон, І Альгердас від несподіванки здригнувся. А чоловічому монастиреві ні до чого тіло світської жінки. Послухайте, я взагалі не зобов'язаний приймати вас тут. А тим більше вислуховувати ваші дурні натяки. Дім Божий дає спокій усім, хто його потребує. Комендант Кодецької фортеці знайшов запасухою пасухою одного своєвільного листа з моїм іменем. Бідолаха поліз на смерть, аби мати змогу доправити його у мої руки. Дивний вчинок, чи не так? Цезаріон усміхнувся і підійшов ближче до Альгірдаса. «Та ви знаєте його отче, пан Ян Поланський, чи ж не ви його похрестили на католицтво?» Альгірдас байдуже кивнув. «Не бачу зв'язку, пане Пшибицький». Цезаріон приморужився, зацікавлено вивчаючи кам'яне обличчя настоятеля. Його губи змінили форму. Розпливлися, потім раптом зібгалися, перекинулися з боку на бік і застигли в гідливій гримасі. Алхірдас ворухнув плечем і впіймав себе на думці, що постійно намагається сховати погляд від наполегливих, пильних очей Цезаріона. З них відчутно навалювалася на нього. Абсолютно порожнеча, що позбавляла зору, слуху, здатності рухатися. Цезаріон повноправно панував у його мозку, бавився потаємними думками, зіставляючи її одна з одною розірваними частинками цілого, від чого вони втрачали сенс і відбивалися в очах відразливими масками. Пернав у хвилі його минулого, кружуляючи у синій тиші між хитких непевних спогадів, що роками притлумлювалися і, виринаючи на поверхню, сміявся. Альгердесу здалося, що зараз підкине догори ногами, і він безвильно повисне у такий смішний посеред зали. Аж раптом Цезаріон. Підвівся і відвів погляд, і настоятель дорікнув собі за недоречну помисливість. «Це все мерське сумління», – незадоволено подумав він. «Але за спиною Бога злочин не злочин». Зазаріон насмішкуватово ворухнув кутиками губів, і Альгердас знову неприємно вколовся об його відчуття, ніби той читав його думки. Огидний тип майнуло у його голові. Такого б на вогнище. То вам не цікаво, що було у тому листі? Запитав Цезаріон, не повертаючи голови. Спробуйте зацікавити. Три слова.